dragi copii că undeva trăia dată un om cum se cade peste care însă dăduse o nepăstă cât se poate de mare. Șoarecii îi năpădiseră casa. Noapte de noapte lacomele făpturi șiau din vizuina lor tăinuită, cotrobăiau peste tot, dădeau iama prin bucate, înfulecau cele cădea în lăbuțe, făcându-i omului tot soiul de pagube și tulburându-i tihna. Nu mai putea omul să trăiască de răul lor.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 Să kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit să kit kit kit kit kit kit kit să cântăm, să cântăm, să cântăm. shi, Bucur fi. Bucur roșia vima fi. Kiic, shi, un Până să ajung aici Că un diavol de montan cu mustața de aici. Cel din curte roșcovan Râdeți voi, dar ce-am pățit e. Nu fusese de glumit Nici nu vă închipuiți i Ce ai spune, bătrânică? Știu că ție ți este frică și de umbră Vorbă veche Ești grozav de n-ai pereche vă da, rog, nu vă săbiți! chit, chit, chit. chit. <sus> Pentru ce vă amestecați? Proscrescuți. crescuți Spune, babo de ce-a avut ai cu potaia Ce potaie? Cu motanul? Cu motanul roșcovanul? Cu motanul dolofanul? Cu motanul prostovanul? Bihlivanul Iar vorbiți? <sus> <sus> <sus> tu plecaseși la Dugheană După leacă de tutun Obicei urât Banu, obiceiul este bun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 El stă acum acolo, iar eu și acum, sughiți, speriat Nu-i nimic, băbușca mea, bine că ai scăpat și așa Dar ce facem cu slănina, spânzurată de vecina în șopron de ocurea? E, bine că ai scăpat și așa, că aici la noi în casă avem bunuri Lasă, lasă, avem bunuri în dulap și o mâncare o, o, o, o ceozvârtă de friptură moale Și ca băutură Lapte dulce într-o oală de, Și mai este și Zbântână Să ne ajung o săptămână Să ajungă Și mai este Și mai este niște brânză de burduf Deci la noapte fără veste Vom da buzna îndular. Vom da buzna Și stăpânul iar va fi necăjit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 cântați și veseliți. și șoricii noștri întinseră o horă mare, tropăind, zopăind și chițâind, cât îi puteri.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 Uite-l însă a venit nechemat și nepoftit Mulțumesc de bunătate, mulțumesc vecine Ca să-mi vin în ajutor te gândiști la mine Dar cu el și fără el treaba e la fel De, cum vrei Nu-i brânză mare Însă, ce să zic, de i face o încercare, n-ar strica nimic Hai dreptate, ce să strici? Să încercăm vecine Auzi și motan părdalnic Cine minte bine ca un trântor, toată ziua dorm și caști mereu. Nu vechez în fața casei. umbli leu? De mâncat mănânci cât șapte. Poți de într-una-mi faci. Nu, no, nică, n-ai dreptate. Stai frumos și taci. Uite, ai să vii aici și oarecii să alungi. Iar de-i faci vreo trăsnaie, află că ai să ajungi fără căpătâi pe drumuri. Te gonesc din casă, înțeles, ai? Uite, lelele, te cunosc eu, lasă Azi ai mai făcut vreo poznă, cum ți-ai obiceiul? Miau! Foarte bine. Calminteri, uite reTV-ul. Ce-o fi, în curte? Pentru ce strigă vecina? Cine? Păi ce mine, oameni buni! Mi-a mâncat, slătina! Cine? Cine? Spui-te, poate! Cine-i hoațămanul? Cine-o fi? Cine să fie? Cine? căuta căutați. Căuta-te, iei prin rodaie! Hai poftim, îngerițatul, încă o drăznaie! uite uite uite Uite-l! Uite-l! Uite-l! Vai tâlharul! Vai tâlharul! Vai slălina mea! Dar cum fuse cu slălina? Ei, doamne, cum să fie? O aveam într-un birou, împrinsă-l magazin. Și motanul? Rupite livanul! A fugit! A fugit după el! Să nu-l lăseam! Hai, stăriți! Stăriți cu toții! Lamele! Motanul! Văzu-și, vecine, ce-am Vă Văzu-i, vecine. Pe hlivanul. Ne Necazur dumneata cu șoareci, cazuri eu cu hoțomanul. De mâine la alung din casă. Și poate și eu am să scap de șoareci ce nu-mi dau pace și intră buzna în dulap. Dar cum? Nu ți-am spus? Vezi brânza asta? Hm. În ea, casa lungă pasta pasta pun prafuri de la spițerie amare. Pii. O groză mie! De lor înghiții în lumea largă vor fuci? Noroc atunci! Te las cu bine! Mă duc să văd ce-i cu Să nu te necăjești veci! Zis și făcut! Omul nostru frământă bine brânza cu prafurile mare de la smițerie și puse cocoloșul cel în mijlocul casei la vedere.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 E liniște, e umbră, pace Stăpânul doarme somnul bun Buștean Vă duc doarme tun Să tune fulgere să plouă, el doarme tun Vă arăt eu vouă, ce zarvă mai făcea vecina Povestea aceea cu slănina Dar nu știu ce, voi nu simțiți că brânza asta cocoloșită aici frumos e cu miros? Hai? Că ne pânde acum pasta.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 dar mâine ne ospătăm, așa e că o să ne lăsați Tlăharilor, să aveți, să luați Să gântăm, să gântăm, să gântăm Ho, ho, ho și ho, ho, ho it Sa kic kic kic kic it domnul pentru ce kic să zicem kic kic kic kic kic it kic kic Second time, second time, second time. Hee hee hee, shee hee hee hee. Look who roars away, Muffy! Look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 Nu te uita, urât, la mine. Să știi de acum că sub soare nu e loc pentru trândaci. Iertare! Așa îmi place, recunoști. Să știi, nu e loc nici pentru proști, nici pentru făcători de rele. Iar sfaturile mele sunt sfaturi binevoitoare să nu le uiți. Vă rog, iertare! De ce ai venit aici, știi? Cu caută să fii? Să-ți fie ochii iscusiți!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 Poate ce fi somn Vai, nu, nu, iertați, stimate domnul, Că așa, fără să vreau Te cred, calminte mielau, mielau, mielau, mielau Eu, domnule, sunt discosit Sunt păzitor, ne-a Mierlau, Mierlau, să-i întrebați și pe dușman Ce bine-i prind pe șobolan, Mierlau. De unde văd că ești bun. Vă rog să credeți ce vă spun. Sunt printre cei mai iscusiți în tot orașul. i ia auzit? Hmm? Așa, ușor Sunt ei în vizuina lor Și-au să iasă din bărlog Să fii cu grijă Da, vă rog, niciun moment nu vă îndoiți Sunt strașnic eu ii, ii, ii, ii. Eu am să dorm fără de teamă Iar dumneata să baște seama Să nu te facă de rușine familia Kids Kids. Pe mine? He. Să stai acolo pe covor De obicei ei vin ușor cu și râți Cu pași și când s-or duce la Dula... Ha! Dar nu-i omori, fiindcă nu vreau să-mi fac păcat cu ei. La... Vreau numai să-i no. din casă. Îi lasă în pace de malasă lasă și ei pe mine să trăiesc. Atâta vreau să-i izgonesc. E... Acum sunt obosit. E somn. Dormiți, vă rog, stimate, dom. Mierlau, lau, mierlau, lau, mie Eu, domnule, sunt disgusit, sunt păzi turmea doremit. Mie lau, mie lau. Să-i întrebați și pe dușmani ce bine-i prin pe șopola. Că liniștit, bizuindu-se pe făgăduielile motanului și gândind că gospodăria lui se află în strașnică bază. Dar abia lipi geana de geană, că motanul cel lenevos a țipi și el. Nu mult după această faptă, familia chitz să se ivi tiptil din vizuină, gata ca totdeauna la noi predăciuni. Ia, ia, ia, nu vă mai zbenguiți Vreos crescuți Afurisiți Repede și fără gură La dulap avem friptură Și avem pe de lapte dulce și smântână Omul doarme somnul bun Buștean Butuc chit, Doarme tur O să mâncăm acum cu spor Stați, stați, stați ce e acolo pe covor? Chit, chit, chit, chit. Chit, chit. Chit. Chit. E motanul cu slănina. Ah, ce mai spaimă bată-l vina Stormă e mâncând pământul Cum mai doarme bată-l sfântul E mutanul Rostofanu. Prostovanul Noi am fost mai inscusiți Chit, chit, chit A vrut Domnul să ne prindă și a nimerit în tindă <gri> Chit, chit, chit, chit Chit, chit, chit Chit, chit. chit, chit. Ha, ha, ha, și ha, ha, ha A dormi adormiste-mi asa griu. O, oh, princep, dormi potaia, stai tu, javră, ti-arăt eu. Dorm buștean și dorm pământ? Ce, chiscanii? Unde se întorc butuc? nu ți rușine? Înțeleg de ce vecinul s-a fost săturat de tine? Dormi în casa mea, Tălhare, iar Kițcani fi. Iertare, Măi, stăpânul te-o goni când îți mm. spravata, ști. te ogoni la drumul mare. Am greșit, vă mă rog, Iertare. O înțeleg abea acum că dreptate dânsul are să se sature. Iertare! Ce faceam dacă intrau în dulap Kițcani? Miau! Am acolo de mâncare lucru bune. Miau, Iertare, am să stau orice ar fi până mâine zor de zi, tornea dormit. Iertăciune, am greșit. Să mă îndur? Să nu-l mai cert? Mm, a greșit. Bine, te iert. Dar să-ți intre bine în cap, pază bună la lap. Nu-i nevoie să-ți dau ghes. Domnule, am înțeles. N-ai să ador gură scata. Am greșit și eu odată, dar acum zău vă spun. Văd că ești de gură bun. Eu mă culc, bine tare Sau ușor, e, este mătate, Nu e vorba, n-ar fi rău ca să adormă cât mai e greu. E, ce spunea Domnul? care are lucruri bune de mâncare. Nici carne, nici lapte, lapte... Laptea-mi băudați Poate nici ai N-am mâncat de Ce spune? Este o lună?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 Facem de acum pace! Ne-am fost gândit, ne-am vorbit și sfătuit! Când și în pace, ca frații vom trăi! De la ba. Hai, cu noi! Că nu mai e război! De acum și ar fi, în pace vom trăi! De ce stăpânul? De ce hapsânul? Să-l chinuiască, să-l negășească! De nena nașului! Păiți, chihitechit! Păiți, chihitechit! Bineînțeles! S-au dus complete plite legioane. Și acum, între noi, motane, o mică socoteală. Hei, prieten, te-ai făcut cu ei.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 Afar din casa mea, potaie, să vezi tu mâine ce bătaie vecinul meu are să-ți dea! Afară! Sunt din casa mea! Tu te du te băiete! Scăpai de măța care-mi cazuri și bătaie de cap! Dar de ceilalți cum am să scap?